Vista 4 Istoria culturii și civilizației Patru roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 44 Regele era ales de nobil, dintre membrii familiei predecesorului său, dar nu era ales neapărat fiul fostului rege, în paranteză, nu are ori actul elecțiunii dădea de loc unor conflicte sângeroase între nobili. Închid paranteza. În tradiția celtă, regalitatea era văzută ca o căsătorie sacră, simbolică a regelui cu legendara regină Med. Se scrie mâie b, personificarea ideii de suveranitate. Alegerea noului rege era consfințită de o ceremonie de divinație. După consumarea cărnii iepei aduse ca sacrificiu, marele druid cădea într-un somn adânc în timpul căruia ghilimele visa închid ghilimele, dacă persoana aleasă de nobil era cea agreată sau nu de zei. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În ținuturile ceților septentrionali, ceremonia comportă sacrificiul unei iepe cu care regele nou ales să vârșeau o unire simbolică, după care se scălda în fiertura pregătită cu carnea animalului ritual sacrificat. Încheiat notă 1 Urma ceremonia de înscăunare. Noul rege, șezând pe un tron sau stând în picioare pe o de rituală de piatră, fără arme și ținând în mână o nuia de alun, asculta recitarea de către marele druid a legilor străvechi, după care depunea jurământul. În afară de faptul că regele era șeful tribului în timp de pace și de război, o altă prerogativă a sa era aceea de a prezida adunările anuale ale tribului, în paranteză numite OENAH. Închid paranteza. Aceste adunări care au contribuit și la menținerea relative unității a limbii certe nu aveau însă un caracter politic, judiciar sau administrativ, ci erau legate doar de o sărbătoare religioasă cu care ocazie se țineau și martârguri. Vezi notă 2. Citesc nota 2. În Galia, unde în timpul lui Cezar, numai tribul senonilor, în paranteză, dintre cele aproximativ 50 de triburi existente, închid paranteză, era condus de un rege, funcționau și consilii restrânse cu atribuții administrative. Aceste consilii, în paranteză, compuse probabil din căpetenii tribale, închid paranteză, erau considerate de romani analoge senatului din Roma, încheiat notă 2. Asemenea, nobililor și oamenilor liberi, nici regele nu se considera deasupra legii, nu era deloc un autocrat, din potrivă era obligat să ceară sfatul oamenilor liberi și să respecte hotărârile lor. Pentru aceasta, regele îi convoca, în paranteză, într-o adunare numită r -R se scrie r e h t închid paranteza, la reședința sa pe nobilii și pe oamenii liberi ai tribului său. Când anumite drepturi regale erau aduse în discuție, cauza era judecată de un judecător special, ghilimele judecătorul regal, închid ghilimele, în paranteză Brighton, se scrie b r i t h m r se scrie R-I-G, închid paranteza, la care puteau recurge dacă doreau și alte familii ale tribului. În Irlanda, regele putea acorda terenuri unui nobil, dar fără să impună prin aceasta vreun serviciu sau vreo redevență. În paranteza, ca în sistemul medieval al suzeranității de pe continent, închid paranteza, Semnificația acestui dar era aceea de recompensă pentru serviciile aduse tribului, iar nu personală regelui. Demnitatea legală care, asemenea altor instituții celte, poate fi cunoscută mai bine în Irlanda, era de trei grade. Primul era deținut de regele unui trib, în paranteză, re, închid paranteza, care era legat de obligația unei fidelități personale față de un ghilimele rege superior, închid ghilimele, în paranteză, ruiri, închid paranteza. Regele unei provincii compuse din aproximativ 30 de triburi și care, la rândul său, era credincios, ghilimele, regelui regilor superiori, închid ghilimele, în paranteză, R. Ruirech. Se scrie R. U. I. Ruirech. H. Închid paranteza. Regele Irlandei. În paranteză, această demnitate regală supremă pare să fi fost instituită abia în secolul X, închid paranteza. Fiecare din regii de primul sau de al doilea grad încredința regiului său imediat superior un anumit număr de ostateci, drept garanție a fidelităților. Îi plătea, se pare, un tribut în alimente și îi asigura trupe în caz de război. În schimb, regele superiori era obligat să-i dea ajutor în anumite situații, dar în esență aceste relații cu semnificația lor de fidelitate personală erau pur simbolice. Nici chiar în teorie, în paranteză și cu atât mai puțin în practică, închid paranteza, ghilimele regele superior închid ghilimele sau ghilimele regele regilor superiori închid ghilimele nu exercitau efectiv o autoritate reală asupra teritoriului și a subordonaților lor. Din cele mai vechi timpuri și până în secolul X era noastră, în Irlanda existau cinci provincii, fiecare guvernată de un ghilimele, rege superior, închid ghilimele, vezi notă 1. Notă 1. Țara Galilor în paranteză Walz, închid paranteza, era împărțită în trei triburi, în paranteză Cantref, se scrie că anătărâie f, închid paranteza, fiecare cu respectivul rege. Fiecare cantref își avea tribunalul său, o adunare a oamenilor de condiție liberi care avea atribuții juridice putându-se pronunța chiar și asupra condiției regelui. Încheiat notă 1 Încă din primele secole ale erei noastre, unul din aceștia și-a arogat titlul de rege suprem al Irlandei, în paranteză fapt care s-a petrecut în anul 1002. Titlul a rămas însă pur onorific. Popoarele celte n-au avut niciodată simțul coeziunii și al unei organizări politice centralizate. Vezi notă 2 Notă 2. Regatul Galatiei era constituit din trei neamuri celte, în paranteză Trocmirii, Tolistoboi și Tectosagi) închid paranteza, fiecare împărțit în patru triburi, cu câte un rege, un judecător, un comandant militar suprem și doi locțiitori ai acestuia. Un consiliu unic, compus din 300 de judecători care se întruneau să judece procesele pentru omor, constituia organul unificator al celor trei neamuri din Galatia. Încheiat notă 2. Figură, pagina 45. Reprezintă o monedă de argint a celților Turones. Încheiat, figură. Dreptul și justiția Sistemul judiciar la celți nu constituia o competență a statului. În principiu, cel lezat avea dreptul să-și facă singur dreptate. Chiar și omuciderea era considerată o chestiune de natură privată. În cazul unei neînțelegeri sau al unui conflict oricât de grav între membrii unui tuaf, părțile în cauză cădeau de acord să se prezinte în fața unui judecător. În primele secole, acesta era un druid, mai târziu un fili, care îndeplinea contra unui onorar funcția de arbitru. În casa arbitrului judecător, părțile veneau însoții de fiecare de un apărător, de un ghilimele avocat în ghilimele. Onorarul cuvenit judecătorului echivala cu a 12-a parte din cuantumul în litigiu. În Irlanda, în dar poate că și în alte regiuni te închid paranteza, era un lucru firesc statonicit de tradiție, ca oricine era chemat în cauză de un reclamant să se supună acestui arbitraj. Procedura implica și prezența unor martori. În caz că imputatul nu se prezenta în termen de 40 de zile, reclamantul avea dreptul să-i confiște bunurile mobile în speță vitele sau în primele timpuri să îi ocupe pământurile. Ambele părți trebuiau să găsească persoane care să garanteze îndeplinirea hotărârilor judecătorului. Garanția asigurată de acești giranți era de trei feluri. În primul caz, girantul garanta pentru cuvântul său de onoare, în al doilea, prin libertatea sa personală, în fine, prin obligația de a-l constrânge el pe debitor să plătească sau să plătească el în locul acestuia, ceea ce hotărâse arbitrul judecător. Figura pagina 46. Reprezintă o poză. Zeul Taranis ținând în mână roata sacră simbolul său. Detaliul de pe vasul de cult din Gandestrap. Se scrie că 1 2 -S r -U -P. Încheiat figură. Pentru a se evita răzbunările, faida, vărsarea de sânge, dreptul penal cutuniar al celților, prevedea plata unei despăgubiri al cărui quantum era stabilit în capete de vite sau în sclave și totdeauna ținându-se seama de rangul social al persoanei lezate. La această despăgubire se mai adăuga când victima aparținea unei clase superioare și o amendă, ghilimele prețul onoarei, închid ghilimele, fixat în raport cu poziția socială a celui care fusese lezat. Vezi notă 1. Notă 1. În Irlanda până în secolul 16, în cazul unui omor, arbitrul judecătorul obliga pe ucigaș să plătească familiei victimei și o indemnizație suplimentară, a cărei rațiune era să elimine pentru viitor dorința de răzbunare a omicidului săvârșit. Încheiat notă 1 Erau stabilite tarife precise pentru desfăgubirile cuvenite oamenilor liberi pentru diverse cazuri. În egalia, în caz că acuzatul și membrii familiei lui erau insolvabili, era prevăzut supliciul, fapt care făcea ca aceștia pentru a scăpa să părăsească tribul plecând în surgiun. Vezi notă 1 Notă 1 Cezar vorbește de supliciile criminalilor care erau arși de vii în manechine de răchită în paranteză, războiul galic 6 roman, 16, închid paranteza, iar strabon despre obiceiul cimbrilor, popor germanic celtizat, la care prăotesele sacrificau prizonieri de război. În paranteză, geografia închit paranteza. 7 roman 3, încheiat notă 1. În Irlanda, unde existau adevărate școli de legi, normele de drept consuetudinar, adunate în adevărate tratate de drept redactate în versuri, datează din secolele 6-7. Ghilimele, prețul onoare, închit ghilimele, fixat pentru regele unui tuaf, era de șapte sclave sau 21 de vaci, iar pentru ghilimele, regele suprem, închit ghilimele, de 28 de femei sclave sau 83 de vaci. Existau norme juridice de drept matrimonial și de dreptul familiei, norme privitoare la regimul apelor al albinăritului, etc. Sau norme referitoare la ghilimele întreținerea bolnavului, închid ghilimele, cel care rănise o persoană pe lângă amenda prescrisă mai trebuia să îi asigure victimei și tratamentul cura și alimentația, în paranteză cu indicația precisă și detaliată a cantităților și felurilor de alimente, închid paranteza, până la vindecarea sa completă. Vezi notă 2. Nota 2. Un obicei ciudat era acela al refuzului unui reclamant de a mânca un timp, o adevărată ghilimele grevă a foamei în prin care acesta își manifesta protestul contra actului prin care fusese lezat. Era un mijloc prin care reclamantului îi erau recunoscute în mod legal pretențiile. Încheiat nota 2 în țara Galilor, cadrul juridic era diferit. Se pare că aici normele juridice au fost fixate în scris pentru prima dată în secolul X, dar cele mai vechi manuscrise rămase datează din jurul anului 1200. Capitolele speciale sunt dedicate omucidului, incendiile provocate intenționat furtului și altele. Dacă despăgubirea stabilită pentru omucidere, plus ghilimele prețul onoare, închid ghilimele, nu fusese rachitate integral, ucigașul putea să fie ucis. Dar în țara Galilor, violarea legilor era considerată spre deosebire de alte regiuni ale Celților și un delict contra statului. În paranteza a tribului, închid paranteza, ca urmare, regele aplica vinovatului, în paranteză pe lângă respectiva despăgubire și pe lângă ghilimele prețul onoare, închid ghilimele, plătite victimei sau părinților ei, închid paranteza, și o amendă de 12 vaci în cazul unei crime grave sau de 3 vaci în cazul unei infracțiuni. Figura, pagina 47, reprezintă o poză cu zeita Segvana, se scrie S-E-Q-U-A-N-A. Bronz, Muzeul Arheologic Dijon. Încheiat figură. Familia. Situația femeii celte. Dreptul matrimonial al celților prezintă aspecte neîntâlnite la vreun alt popor din Europa acelor timpuri. În cadrul acestui drept, în mod deosebit, reține atenția poziția socială și juridică a femeii. În principiu, femeia avea dreptul să-și aleagă în mod liber soțul. În Galia, la contractarea căsătoriei, fiecare din soți trebuia să-și aducă partea sa de dotă. În caz de deces al unuia din soți, cel rămas în viață nu-l moștenea pe cel decedat, ci rămânea doar cu partea sa de dotă, în paranteză, restul trecând asupra copiilor sau a familiei decedatului. Închid paranteza. În Irlanda, unde situația femeii era mai privilegiată decât în alte regiuni, celte de vezi 1, viitorul soț trebuia să verse tatălui fetei un ghilimele drept de cumpărare, închid ghilimele, în paranteză coipke, Se scrie cu o i b k h e închid paranteză. Dacă femeia se mărita pentru a doua oară, tatăl lua două treimi din acest ghilimele drept, închid ghilimele, iar ei îi rămânea o treime. Dacă era la a treia căsătorie, ea lua o jumătate din coitke, tatălui rămânându-i cealaltă jumătate, vezi 2 citesc notă 1. Dar, într-o epocă foarte îndepărtată, exista în Irlanda o formă generală de comunitatea femeilor între frații soțului, obicei care în timpul lui Cezar se mai păstra și în Britania, unde, ghilimele, câte 10 sau 12 bărbați au soții comune între ei, mai ales frații cu frații și părinții cu fii. Copiii care se nasc aparțin primului soț, închid ghilimele. În paranteză, războiul galic. 5 Roman, 14, închid paranteza. Încheiat notă 1. Notă 2. Quantumul, ghilimele dreptului de cumpărare închit cu cuvenit tatălui și fiicei sale, era riguros stabilit și în cazul când femeia se căsătorea a patra oară, a cincea oară și așa mai departe, până la 21 a douăzeci și una oară când tatălui nu i se mai cuvenea nimic. Încheiat notă 2. Dacă femeia era orfană de tată, ghilimele dreptul de cumpărare închit filmele îi revenea fratelui ei mai mare. În țara galilor, părintele transmitea regelui său Ghilimele, dreptul de cumpărare, închid ghilimele, primit pentru fiica lui. Era o formă de răscumpărare a acelui drept al stăpânului asupra supuțelor sale, acel jus prime, se scrie jus spațiu pâr i m a e noctis, se scrie nu o kt i s, care se părea că în Irlanda s-a menținut cel puțin până în secolul 1. Era noastră, în paranteză, iar în Scoția a fost abolit abia în secolul 11, închid paranteza, vezi notă 1. Notă 1. Unii seniori din Spania își revendicau acest jus prime noctis până în secolul XV. Un manuscris din același secol confirmă că acest drept figura și în legiferările normande din Franța, în paranteză conform Darboa de Jubanville, închid paranteza. Încheiat notă 1. Tot în țara galilor, viitorul soț mai trebuia să plătească familiei ei și ghilimele prețul fecioriei, închid ghilimele, în paranteză Căul. Se scrie că O, W, Y, L, L, închid paranteza, înaintea primei nopți. În paranteză, la romani și la popoarele germanice, acest preț era plătit după noaptea nunții, închid paranteza. La celții irlandezi existau numai puțin de 10 forme de căsătorie, Primele trei erau forme de căsătorie obișnuită, deosebindu-se una de alta doar prin raportul diferit în situația economică a celor doi. Celelalte șapte cazuri erau diverse forme de conviețuire temporală sau de căsătorie neregulată, în paranteză, încheiată prin răpire, prin viol, în secret, fără consimțământul părinților și altele, închid paranteza. După căsătorie, femeia irlandeză nu era integrată în familia soțului, ca la romani, ci continua să posede bunurile ei personale și să dispune liber de zestrea ei. Zestrea era constituită din ceea ce primea de la părinți rude și prieteni și care, în caz de divorț sau dacă rămânea văduvă, și-o păstra în întregime. Dar în cazul că soțul ei fusese ucis, despăgubirea plătită de ucigașă revenea familiei soțului. Ceremonia căsătoriei, în paranteză, în care nu intervenea niciun act religios, închid paranteza, se rezuma la un ospăț. Căsătoria rămânea un simplu act contractual, având la bază ghilimele dreptul de cumpărare în și libertatea de plină a celor doi soți de a conviețui sau de a divorța. În funcție de precise considerente de ordine economic, dreptul irlandez deosebea trei cazuri distincte într-o situație matrimonială. Astfel, în cadrul unei familii, egalitatea în drepturi dintre soți era de plină când amândoi aveau aceeași situație economică și aceeași poziție socială. Dacă soția era mai săracă și de condiție socială inferioară bărbatului, drepturile ei în familie erau mult reduse. În schimb, dacă situația era inversă, autoritatea soțului în viața familială era aproape nulă. În paranteză conform jumare punct. Merkel se scrie m capa a e Închid paranteza, vezi notă 2. Notă 2 Din asemenea considerente și azi în familiile țăranilor din Bretagne, sunt cazuri când poziția de șef al familiei o deține femeia, nu bărbatul. Încheiat notă 2. Căsătoria era deci considerată o unire liber consimțită, care putea fi oricând anulată. Desfacerea unei căsătorii n-avea însă deloc caracterul de repudiere a soției. Divorțul se obținea foarte simplu. În Galia și în Irlanda, consimțământul mutual era suficient. În Galia, soțul putea obține imediat divorțul dacă soția îi adresase cuvinte de gravă jignire, dar și ea obținea numai decât desfacerea căsătoriei dacă soțul se făcuse vinovat de adulter. Vezi notă 1. Notă 1. Ceea ce nici legislația modernă nu prevedea totdeauna, codul lui Napoleon de pildă prevedea pedepsirea soției infidele, dar nu prevede în schimb nicio sancțiune împotriva soțului adulter. În paranteză conform jumare punct Închid paranteza încheiat notă 1. Dacă soția nu îi dăduse soțului niciun motiv legitim de divorț și nu consimțea la desfacerea căsătoriei, dar soțul totuși o părăsea și se căsăturea cu altă femeie, ghilimele dreptul de cumpărare închid ghilimele pe care el urma să-l plătească acum, nu revenea noi sale soții sau familiei acesteia, ci îl primea prima soție, soția abandonată. Pe de altă parte, dacă soțul care divorța dorea să se împace și să conviețuiească din nou cu fosta soție, trebuia să plătească din nou acel coibche. Poligamia era admisă, sau mai precis concubinajul era recunoscut oficial. Orice bărbat căsătorit sau nu putea avea o concubină sau chiar mai multe. Concubina nu era deloc privită sau disprețuită de societate, iar poziția ei în familie, drepturile ei formau obiectul unei legiferări cutumiare amănunțite. Concubinele se cumpărau pe o durată fixă de un an la marile târguri anuale. Se întocmeau un contract în regulă care la expirarea termenului stabilit putea fi prelungit. Probabil că justificarea concubinajului legal, în paranteză nespecificată însă în textele juridice, închid paranteza, era ca soțul să aibă copii în caz că soția era sterilă. Din același motiv, era admis ca soțul să-și ia o a doua soție legitimă când prima suferea de o boală incurabilă. La Gali exista și forma ghilimele căsătoriei de probă, închid ghilimele, care putea deveni definitivă dacă din această conviețuire se năștea un copil. Prezența concubinei în familie nu leza cu nimic drepturile soției legitime. De altminte, soția se putea împotrivi să îi se aducă o concubină în casă, iar dacă soțul totuși insista, însemna că soția avea un motiv legal de a divorța. Femeia celtă era avantajată, în paranteză într-o anumită măsură închid paranteza și în privința drepturilor succesorale. La Roma, legea celor 12 table, se scrie tu Abălâie, în paranteză secolul 5 înainte iere noastre, în ghid admitea beneficiul fetelor la succesiunea paternă. În Irlanda, erau excluse de la acest beneficiu. Fica putea moșteni averea tatălui său dacă n-avea frați, fără să poată transmite însă în mod liber această moștenire urmașilor ei, ci bunurile moștenite trebuiau să se reîntoarcă după moartea ei la rudele paterne pe linie masculină. Acest drept la moștenire al fetei era condiționată de obligația pe care ea trebuia să-și o asume de a face ghilimele serviciul de război, închid ghilimele, în caz că refuza moștenirea cuvenită se reducea la jumătate. În paranteză, conform, în mare punct, dar boa de jubanvil, închid paranteza. Poziția socială și juridică a femeii celte de egalitate cu bărbatul, vezi notă 1, lua și alte forme neobișnuite la alte popoare din epoca respectivă. Notă 1 Afirmațiile lui Cezar, vorbind despre gal, în paranteză ghilimele, bărbații au drept de viață și de moarte asupra femeilor ca și asupra copiilor, închid ghilimele, războiul galic 6 roman 19, închid paranteza. Trebuie primite cu rezervă. În orice caz, în Britania și în Irlanda, situația femeii era radical diferită. De asemenea, în Bretagne, unde și azi femeia de la țară se bucură de o mare autoritate morală. Încheiat notă 1. Astfel căsătorite sau nu, femeile aveau acces la anumite funcții, unele dintre ele erau profete, altele aveau un rol în educația tinerilor. În nordul Britaniei, în, în regiunea Picților, exista și o categorie de femei războinice, un fel de amazoane, care îi inițiau pe tineri în războiului. Nu este exclus ca asemenea războinice să fie existat și în alte regiuni celtice, dat fiind, de exemplu, temperamentul femeilor galilor. Vezi, notă 2. Notă 2 punct Amianus se scrie A mamă Marcelinus, Istorie romană, 15 Roman, 12.1. Încheiat, nota 2. Mai târziu, femeia celtă va fi admisă de Biserica Creștină și în cadrul unor forme ale cultului religios. Mănăstirea din Childare se scrie K.L.D.A.Rue, fondată de Sf. Brigit se scrie Bărâi era o mănăstire de călugărițe, în paranteză, probabil prima din Europa, închid paranteza. În secolul I era noastră, triburile celților briganți din Britania aveau în fruntea lor o regină, Cartimandua, iar legile galilor rezervau reginei o treime din prada de război și o jumătate din totalul amenziilor penale aplicate sub ei. O practică exclusiv celtică specifică societății celte era și obiceiul adopțiunii, în paranteză, Foster Age, se scrie fouă, e r, -A -G e închid paranteza. Copiii de la o anumită vârstă și nu numai copiii nobililor erau încredințați unor părinți adoptivi, rude sau străini în familia cărora rămâneau până împlineau vârsta de 17 ani băieții sau 14 ani fetele, vârstă la care apoi tinerii se puteau căsători. De obicei, părinții plăteau anual întreținerea fiilor, familia care îi adopta primea anual două vaci pentru fiul sau fica unui om liber de condiție modestă sau 15 vaci pentru fiul unui rege. În familia care îi adopta, băieții învățau bine călăria în notul, mânuirea armelor, felurite jocuri, apoi obișnuitele treburi gospodărești. La fel și fetele. Pe toată durata adopțiunii, tatăl renunța la drepturile sau obligațiile sale de părinte în favoarea tatălui adoptiv. După expirarea perioadei de adopțiune, tinerii se întorceau la familiile lor, dar continuau să rămână în relații strânse cu părinții lor adoptivi, asumându-și și obligația de a-i întreține la bătrânețe. În Irlanda, acest obicei al adopțiunii s-a păstrat până în secolul al XVIII-lea. Figură, pagina 49. Reprezintă figurine de bronz, probabil rituale, reprezentând un dans sacru. Secolul I era noastră. Muzee, se scrie m -u s e cu accent ascuțit E. Historic, se scrie h i s t o r i -q u e Orleans, se scrie o -r -l e cu accent ascuțit a s Încheiat, figură. Figură, pagina 51. Reprezintă un recipient și suport de bronz. Artă celtică, secolul 7, 6 -VI înainteire noastre. Naturistorși, se scrie n a t u r h i s t o r i c h -e s Muzeum Viena. Încheiat figură. Cadrul vieții cotidiene. Cadrul familial și tabloul vieții de fiecare zi a celților apare sub multe aspecte, chiar din relatările autorilor antici, citați mai sus. În paranteză, deși informațiile mai detaliate și mai colorate le furnizează vechea literatură irlandeză și galeză. Închid paranteza. Din aceste izboare știm că celții erau foarte curați și îngrijiți că săpunul este o invenție a lor, în paranteză. Cuvântul latin, sapo, este de origine celtă galică. închid paranteza, și că își decolorau părul sau și îl vopseau, în paranteză, cu o culoare albastră, scrie cezar, închid paranteza, că britonii se tatuau sau își pictau corpul, în paranteză, mai ales picții, închid paranteza, că și femeile lor își vopseau corpul cu ocazia unor ceremonii religioase, spune Plinius că toți celții erau mari iubitori de fast, de podoabe, de veșminte în culori vii. Îmbrăcămintea lor varia de la o regiune la alta și firește după poziția socială a fiecăruia. Piesele vestimentare tipice erau cămașa de lână, tunica scurtă peste care purtau o manta pătrată de lână, închisă în dreptul gâtului cu o agrafă, de obicei un ornament prețios. Femeile purteau rochie lungă, cloșată și o centură lată de piele, frumos ornamentată. Dar cea mai caracteristică piesă vestimentară a celților erau pantalonii, asemănătări celor purtați în vechime de modoperși, sciți și tracodaci. De o mare varietate ca forme, dimensiuni și materialele din care erau lucrate erau brățările purtate la brațe, antebrațe și la glezne, atât de femei cât și mai ales de bărbați. De asemenea, fibulele de bronz, fier, argint sau aur, încrustate cu coral sau cu email, apoi foarte numeroasele ca tip fibule, agrafele lucrate cu o inepuizabilă fantezie. Caracteristic și exclusiv celt, original, ca formă și lucrat cu cea mai mare grijă, un adevărat obiect de artă este Torques, se scrie Tuor q u s, -S colanul format dintr-o singură piesă metalică, neîncheiat cu cele două capete atent decorate în relief. O piesă ornamentală pe care o purtau de obicei bărbații și care avea, probabil, pentru acești războinici și o semnificație fie magică, fie onorifică. Vezi notă 1 Notă 1 Colanul, în paranteză torches, închid paranteza, era dăruit unui tânăr la o vârstă fragedă și nu mai era scos de la gât. Când nu erau purtate, ornamentele bărbaților erau atârnate pe pereți alături de arme. Încheiat notă 1 mai putine informații avem cu privire la alimentație. Masa principală a celților era masa de seară. Pâinea, fiertura de ovăz, în paranteză porige, se scrie porrâidgâie, închid paranteza, peștele și vânatul constituiau hrana obișnuită a celor mulți, alimente la care cei mai bogați adăugau carne de vită sau de porc. Băuturile curente erau berea și hidromelul. La o specie se bea și vin băutură rară fiind importată. În paranteză, chiar și în Galia, vița de vie va fi cultivată târziu, închid paranteza. La ospetele nobililor, bucatele și locurile la masă erau distribuite potrivit rangului invitaților, fapt care uneori ducea la conflicte chiar sângeroase între comeseni. Casele celților erau de formă rotundă sau rectangulară, dar forma comună, în paranteză, în Britania, Irlanda sau la Celtii, în închid paranteza, era cea din Vezi notă 1.